Visitem avui l'Ajuntament de Palafrugell, eh, anem fins a la, al despatx del primer tinent alcalde de l'Ajuntament, Joan Vigues, bon dia. Bon dia, bon dia, Rubén. Doncs, Joan, gràcies per atendre'ns i avui doncs, volem comentar una miqueta algunes temes que s'han comentat recentment o que han sortit a la llum recentment eh, i que heu enviat des de, de l'àrea de, de premsa i protocol de l'Ajuntament i comencem per la més recent, aquesta... Eh, promoció no? que feu des de l'Ajuntament dels carrils aquàtics que tenim a casa nostra, uns que uns carrils aquàtics que ja existien, però que ara l'Ajuntament s'hi s'implica si més, no podríem dir. Bueno, els carrils aquàtics van arribar a la forjida a través d'una empresa, una empresa privada, que es deia Vies Braves, i, i aquesta empresa era la que feia la, la, el màrqueting i la promoció de, de, de, de les vies. Uh, aquesta empresa, per les dificultats de la pandèmia, s'ha tirat enrere però nosaltres hem volgut continuar avalitzant tot el tema del carril i que possiblement doncs, aquest any ens han enganxat una mica al mes de maig eh, que ells van renunciar i que nosaltres doncs, no, no podíem promocionar-ho tant, però és evident que per nosaltres l'any que ve serà un motiu de, de promoció important perquè ens consta doncs, que hi ha molta gent que, que, que va a càmpings i que va a hotels i que utilitza... Eh, és, un reclam, és un reclam de promoció econòmica del poble dins d'aquesta situació complicada ara ho has dit tu, no? el mes de maig eh, Vies Braves diu que no continuen fent aquesta promoció, per tant una miqueta així contra rellotge heu hagut de fer aquest belitament i aquesta promoció no? que encara eh, avui ha sortit a la llum. Bueno, eh, jo no diria solsament les Vies Braves sinó que bueno, m'agradaria que que la gent entengués que aquest any tot, tot, tot, eh, tot ha vingut molt, molt just perquè, evidentment, la campanya no es comença el mes de maig, sinó que la campanya d'estiu es comença el març preparant la Setmana Santa. Aquest any s'ha passat la Setmana Santa, s'ha passat tot l'abril, han passat 15 dies de maig i no solament són les vies braves, sinó moltes altres actuacions que s'han anat posposant amb molt temps perquè bueno, perquè les coses tenen de, de, de buscar l'empresa que t'ho farà, com ho faràs, tot ha vingut a cop i hi moltes coses doncs, que ens, ens hem trobat a sobre, mati-juny hem trobat a sobre i hem hagut de fer doncs improvisant tot el que hàgim pogut. No sé si ens has dit eh, que aquesta, aquest any doncs, ha agafat així contrapeu, no sé si de cada any que ve ja heu començat a, a estudiar no? que, que, més, quines campanyes més de promoció per... Per, per les vies eh, aquàtiques, els carrils aquàtics, eh, treballareu. Bé, Vies Braves eh, feia una promoció molt important a través de les oficines de turisme, ja abans a la feia i nosaltres nosaltres li donàvem cobertura i és evident que eh, és un tema d'esports ho hem de lligar a esports, no és un tema de, de d'ossi exclusivament, sinó és un tema que hi ha molta gent, com sabeu que ve a l'estadi i que utilitza les instal·lacions utilitza clubs esportius que utilitza les instal·lacions esportives amb estatjos que fan i tal i qual i, i el que hem de fer és promocionar la, el canal aquàtic com una instal·lació de, de i, en, i en consta que ens consta que és, una, és un dels canals, possiblement perquè l'orografia allà on passen aquests canals doncs té un gran atractiu, però és una, a Catalunya és un dels canals aquàtics més, dels més valorats, amb el qual l'any que ve l'hem de promocionar, evidentment a través de la promoció que puguem fer a través de l'IPEP. Aquests doncs, són un, un dels atractius, un altre més, no? que tenim al nostre municipi. I en aquest sentit, aquesta setmana també coneixíem eh, unes dades estadístiques no? de, de l'Institut Nacional d'Estadística, precisament al voltant doncs, que Palafrugell era la, la destinació preferida de, de la gent de la província de Barcelona. Eh, bé, en, en aquest context actual, suposo que això també és una... És un embri d'esperança, no?, en aquest estiu tan atípic eh, que, que tant es valora el, el turisme de proximitat. Bé, cal aclarir que són dades del 19 de juliol del 2019 i del, i del 15 al 16 d'agost del 2019, i s'han fet a través de la cobertura de, de wifi dels mòbils que, que es desplacen. Uh, jo crec que l'altre dia ho dèiem en un acte que vam fer que, que en la, en la vida pública, política, doncs, eh, satisfaccions n'hi han relativament poques i i moltes molt emprenyadetes o decepcions. Jo crec que aquesta és una molt bona notícia. Aquesta va lligada a un tipus de turisme que tenim, a un tipus d'orografia que tenim. Va lligada a un turisme de proximitat, un turisme de segon residència, un turisme d'un cert nivell, eh, no un turisme com el, eh, sense despreciar ningú, però el turisme que tots coneixem de Magaluf eh, o d'altres això ens reafirma que tenim, fem les coses bé, tenim hotels que s'han renovat i que, estan, i que estan en molt, bona, en molt bones condicions, que s'ha fet una gran feina de l'associació de que s'està fent una molt bona feina a comerç que l'IPEP està fent una bona, una bona feina de promoció. En definitiva, el que reafirma és que tots els actors que, que, que giren al voltant de, de, de l'activitat la, econòmica de han fet estan fent i han fet bona feina. I jo voldria donar-hi la importància que té Catalunya. En sembla que té 900 i pico de municipis i la notícia que va sortir fa una setmana, penseu que 900... 43 si som 944 voldrien estar en el lloc que està a la furgent. I més tinguen en compte el tipus de turisme que ve. Dir, perquè si això fos uh, un turisme de, de, de, de massificació, seria diferent, perquè podríem tenir, podríem ser absolutament els que rebem més, més turisme, però un turisme de tipus doncs de, de de poc de poc gasto, de poc. En canvi, som els més i, a més, amb una zona en la qual reconeixem que si busquéssim el, la despesa per visitant, segur que estaríem una, de les més, una també de les més altes, amb la qual més quantitat i més despesa, amb la les dues coses serien molt positives. Cal posar lo en valor i positivitzar-ho, no?, perquè... Vam treure la notícia i hi havia alguns comentaris no? de, ostres, eh, els de Barcelona... Bueno, sempre hi ha aquesta, com, eh, no sé, eh, aquest pensament, no? una miqueta crítica pels de Barcelona, però al final eh, són els que molta gent viuen no? d'aquest turisme que ve i que fa aquest gasto que tu deies. S'ha de positivitzar i, i, i s'ha de, de donar alta veu, no?, aquesta notícia. La, de la gent de Barcelona és que eh, l'activitat econòmica de Palaforgell hem de ser realistes cap a un està lligada. El món dels suro ens, ens ha reportat durant molt de temps, durant molts anys, segles, ens ha reportat una, una gran riquesa, però a Palafari teníem 13.000 habitants, avui dia són 23.000, i si, realment si volem donar oportunitats econòmiques en aquest poble, eh, avui dia l'economia que ens funciona és l'economia del turisme. Si fos crítica aquesta economia perquè fos un turisme, com dèiem abans, de massificació, podríem acceptar-ho, però si és un turisme de segona residència, que eh, compra, eh, gasta utilitza restaurants i i, i, i, no ens, i i ens aporta un cert nivell i una certa qualitat de vida doncs, igual que els francesos jo no diria que és Barcelona exclusivament nosaltres som un destí de 500 quilòmetres a la rodona des de Bordeus, Lyon, Marsella eh, Bilbao Sant Sebastián, Madrid eh, València, Barcelona i, i, i aquí, i aquesta és la realitat els francesos el mes de maig només ha de veure de quina manera vivim el mes de maig fan, tenen tres festes, una darrere l'altra cada, cada setmana tenen una festa entre mig de les setmanes i el mes de maig és un dels més bons que hi ha, tothom es queixa de que el juliol poden estar en bo el bueno, francès fins al dia 14 de juliol que és la festa nacional francesa no es mouen, i en canvi el mes de maig es mouen molt, o sigui que Quin tipus? son de Barcelona? O són de Barcelona, són de Vic, o són de Manresa, o són de Berga, o són de on sigui. i són de Montpellier, són de Toulouse, o són d'Arabona, o són d'Elion. Tenim un tipus de turisme, aquest tipus de turisme es veu que ens funciona, patirem aquest any, és evident que patirem perquè patirà tothom, potser no patirem igual, aneu a i veureu els candidats d'hotels que no obriran els restaurants que no obriran els hotels, el, terrasses que no obriran bars que no obriran serveis de discoteques les famoses amnèsies i petxas tot, tot està tancat vale? tenim un dibu de turisme que ens permetrà patir una mica menys bueno, i a més es demostra que som un destí, com dèiem abans molt privilegiat, aprofitem-ho. No serà un any de 10, no, podria ser un any de 4, però és que hi haurà postos i faran un 0. En aquest sentit, i per acabar, Joan, la darrera conversa que manteníem també aquí a l'Ajuntament, comentaves, eh, aquesta aquest 4 que es pot aconseguir no? que no sigui un 2 o una nota més baixa per una, per culpa d'un doncs, possible rebrot ara que això ho comentàvem a principis de juliol i encara no hi havia hagut aquests rebrots a, a Barcelona precisament o en d'altres punts de Catalunya com a, no tan lluny com Figueres eh, cal continuar sent curosos no? més que mai eh, a veure, si diem que nosaltres vivim d'això i que el turisme, lamentablement, desgraciadament, som conscients que ens eh, si vivim del turisme, el 80% d'aquest turisme es concentra, eh, lamentablement, repeteixo, en quatre o cinc mesos, i estem en el, en el moment àlgid d'aquest turisme, hem de ser al màxim, màxim de cobradors. Primera, per donar seguretat als que venen. I segona, perquè aquests que venen... Penseu que també venen d'unes zones que han sigut calentes, com Barcelona, per exemple, que deies abans. Um, parlem molt de turisme francès i si, i si Catalunya hi ha un rebrot important, França pot tenir la tentació de tancar les fronteres i la Junquera no entrarà ningú. I el turisme francès que estàvem parlant, de segona residència o de primera o de la que sigui, o d'hotels no vindrà, de càmpics no vindrà. Llavors um, hem de ser al màxim de curosos durant... durant I hem de... Um, Permeteu-me dir que jo... Um, des de l'Ajuntament la, de hem de ser eh, hem de tenir amb aquest aspecte una, una, una, un molt conservadors no podem ser expansius no podem dir sí, sí, endavant, endavant, endavant i que d'aquí quatre dies ens tinguin de tancar eh, a la que surti un rebrot important en aquí, se sap que hi ha un rebrot important en aquí, eh, escolteu eh, aquells mòbils que es mouen tant no es, no es mouran cap aquí, es mouran cap a altres llestes Doncs eh, amb aquesta... No contundència, però és el que toca, no? També, ara, doncs acabem aquesta conversa amb en Joan i esperant que aquests rebrots que sí que estan avançant entre els punts de, de Catalunya no arribin aquí, i si més no, que els que hi han a Barcelona així tampoc afectin, no? Perquè això pot afectar igualment, si es restringeix la mobilitat de la gent de Barcelona, també pot afectar de manera directa aquí a Palà-Frugell. És, és evident, nosaltres... Uh ens preocupa molt que confinin el Baix Empordà però ens preocupa molt que confinin l'Anquedoc, que confinin Barcelona, que confinin a Catalunya Central o que confinin aquí ten aquests bordeus com dèiem abans, aquests 500 quilòmetres de la Rodona no ens, en aquest moment el Baix Empordà, els dades que tenim en aquest moment a l'Ajuntament doncs eh, són, són bastant tranquil·litzadores però pues clar, en aquest moment rebem per l'efecte 23.000 però el mes d'agost estem a voltant de 60 la gent que ens vindrà de fora ens vindrà amb les mateixes condicions que estem als 23.000 d'aquí, ara ho tenim controlat què passarà d'aquí 15 a 13 setmanes? No ho sabem per això que hem de ser durant aquests mesos diria que ho hem de ser ho sempre, però més que mai durant aquest mes i mig que ve Joan, Notres seguirem conversant amb, amb vosaltres, tant amb l'alcalde com també amb tu, doncs al voltant de, de l'evolució d'aquesta situació i també de l'actualitat la, de del nostre municipi. Moltes gràcies. Gràcies, Rubén.